A, a kikötői csendőrök 13 próbás durva emberek. A természetrendje szerint ilyeneknek kell lenni ők. A kikötők telve vannak elszánt és vakmerő alakokkal. A testi erők középkori kultusza él az emberekben, és a legnagyobb köztiszteletnek a legnagyobb verekedők örvendenek. Minden ház, akár dokmunkások laknak benne, akár piaci kofák vagy halászok, ambícióval rejti el a bűnözőket, Mindenkinek jövedelmező mellékfoglalkozása a bűnpártolás. Ez persze reakciókat vált ki a csendőrökből, akik állandó életveszélybe teljesítik a szolgálatukat. Igen sokan halnak meg közülük természetellenes halállal, és bizony nagyon hamar és cseké oknál fogva verik félholtra a gyanús vagy ellenszegülő embereket. A kikötői csendőrmestersége hasonlít egy állandó frontszolgálathoz. Ezek után nem is lehet túl nevezni, ha egy csendőr szigorúan bánik az olyan munkanélküli csavargókkal, mint a lengyel fiú, Gyuri meg én. Akkoriban nem voltunk hivatásos munkanélküliek, hanem amatőrök. Mindenütt lázasan folyt a rakodás, és 40 frankra is felszökött a napszám, olyan nagy szükség volt munkásokra. Mi azonban nem készültünk tőke pénzesnek, nem akartunk alapot gyűjteni egy kis barátságos családi házhoz, ahol majdan öreg napjainkat morzsuljuk le jól megérdemelt békességben. Mi szerény emberek voltunk, akik dolgoztunk egy napig, aztán három napig vándoroltunk az országoton. Ittunk, kártyáztunk, és adandó alkalmakkor verekedtünk. A tisztelt olvasó meg fogja érteni ezt a csökkent ambíciót egy olyan munkával szemben, amelynél nincs előléptetés, amelynél kizárt a vagyongyűjtés, és a leghosszabb szezonja négy hónap. Éppen kellemesen sétáltunk az országúton már második napja, mikor egy kikötői csendőr jött szembe, nagy, sárga aktatáskával. Külseje elárultatott küldetése van, de különben sem lehetett egy gyalogos csendőr az országúton szolgálatban. Az országúton csak a kerékpáros járőrök teszik bizonytalannál közlekedést. Ez az ember mégis megállított minket. Sajnos igazoló írásaink egy kevéssé pedás hivatalos közeget sem elégítettek volna ki, tehát felszólított minket, hogy előtte haladjunk, mert be fog vinni minket a fővárosba. Fényes nappal volt, amikor minden pillanatban jöhettek a kerékpárosok. Nem is lett volna semmi baj, ha lengyel fiú, különben hisztérikus természetű ember, nem áll meg könyörögni a csendőrnek, hogy ereszen szabadon minket. Mi volt ehhez a kéréshöz képest Mózes óhajtása, hogy víz fakadjon a sziklából? A csendőr kétszer-háromszor meglökte, hogy csak menjen. A lengyel fiú egyik végletből a másikba esett, és azt ordította, hogy őt ne lögdöse, mert ő magától is megy. A csendőr pofon ütötte. Ez még nem lett volna valami nagy szenzáció, mert ilyesmiben már elég részünk volt. De a lengyel fiú tisztán láttam rajta, hogy pillanatnyi elmezavar önti el, álkapcson vágta a kísérőnket. következő másodpercben biztos keresztül lőve feküdt volna a földön, de ekkor megtámadtuk a csendőr. Én két kézzel ragadtam meg a revolveres kezét. Gyuri igazi briganti tempóval az egyik szemébe csapott a revolver földbelül, aztán messzire repült. Gyuri kapott egyet az arcába, hogy felbukott, de mielőtt tovább védekezhetett volna a biztos, Marko Latiga combjába kapta a késemet, és mikor az éles fájdalomtól visszatándorodott, úgy ütöttem fel az állát, hogy hangos recsenissel csapódott össze a szája. Felbukott. A lengyel neki szaladt a késsel, mintha meg akarnás kalpolni. Ez a rendőr igazán köszönettel tartozik nekem, amiért a lengyel fiút úgy luktam oldalba, hogy még egy hét múlva is nyilad, ha lélegzetet vett. Azonnal leruhantunk az útról a bozóton keresztül, és a nyílt pályán beugrottunk egy indulásra váró tehervonatba. A csavargó már kezdőkorában jó tudja, hogy a külső pályaudvaron melyik sinnen áll az induló tehervonat. Az biztos volt, hogy most nagyon sokat kell utaznunk, lehetőleg más országba. Éjjel kinyitottuk a vagonajtó. Hegynek felrobogtunk, és jól éreztük magunkat, mert megszoktuk idővel támasz nélkül törökülésbe utazni a fénypadlón. Dohányjal ennivalóval el voltunk látva, és még snapzunk is maradt. Rengeteg csillagra ragyogott az égen, és a teli hord nappali fényel árasztott el a rézsút alattunk elterülő panorámát, amely fokról-fokra bontakozott ki, ahogy a tehervonat egyre feljebb döcögött a hegyen. Apró, vörös házak, horihorgas jegenyék, étszögletes gyümölcsösök és ferde táblák vonultak alattunk, és világosan látszott messze len az országút sárgasávja, sárga sávja, távíró és villanypóznákkal, jól kivilágítva. Aztán valami erdőségfélén keresztül kapaszkodott fel a vonat, pokrok és bodzafák mentén, majd ritkás törpefenyők következtek, és felettünk, vidáman tündökölt a csillagos ég. Hát kell lennél szebb élet? Gugoltunk, mint a törökök, és dohányoztunk. Később Gyuri levette az ingét, és kirázta a tájra bolhák ellen. hagymát tettünk és száraz kolbászt, Snapsot ittunk rá, aztán levettük a kabátunkat, hanyat döltünk, és hagytuk, hogy a tehervonat álomba ringasson. Menekülésünk nem ért véget az új kikötőnésem, mert hiszen tudtuk, hogy azóta már széttáviratoztak mindenfelé. Lementünk a dokra, az első rakodóhajónál munkába léptünk, és elbújtunk a fenékbe. A lengyel fiú, aki szentimentális volt és fantasztikus, azt állította, hogy a hajó anyagot szállítva a gyvosztokba. Megnéztem az egyik ládát, és szállított zöldséget találtam benne, ami kétségesítette társam állítását. Nem sokára ránk találtak. Biznek a kapitány elé. A kapitány német ember, alacsony, zömök és kopasz. Sima, hidegarc. Soha sem szerettem a német ember. Lélektelenek, merevagyúak és csökönyösek. A legénység is német. Még eddig egy goromba szót sem szóltak, ami nyilvánvalóvá teszi előttünk, hogy rossz szándékú emberek közé kerültünk. Kék vagyunk? Ilyen helyen csak másodrangú kérdés a passzus. Az igazolás egyedüli módja az, ahogy mi igazoltuk magunkat, egy-egy fémlappal, amit reggel kaptunk, amikor munkára vettek fel, és néhány szertifikáttal, amely igazolja, hogy már azelőtt is a zsákhordói pályán működtünk. A dobmunkásokkal, mert a foglalkozásunk készített őket vándorolni, enyhében bánnak, de kalandorok, kótyagos diákok, jegyelt takarékoskodók nagyon goromba fogadtatásba részesülnek, és átadják őket a legközelebbi kikötői csendőrségnek. A kikötői csendőrökről már említettem, hogy nem tekintik hivatásuk legfőbb kellékének a gyengéd udvariasságot. A kapitány figyelmesen megnézi a fémlapokat, aztán azt mondja, hogy menjünk a fűtőkhöz, és maradjunk ott Bordóig. Mióta modern fűtőzrendszerük van a hajóknak, egyáltalán nem kibírhatatlan a fűtőház, legalábbis nekünk nem, akik nyomva lefekszünk a kazántól messze a padló rostélyára és kényelmesen elnyújtjuk fáradt tagjainkat. A levegő langyos, de nem fullasztó. A szenet nem lapáttal teszi a kazánba, hanem kocsikok gurítják be. Ugyanilyen kocsik fogják fel a hamut, ha megtelnek, csengetés jelzi. A főfűtő egy hatalmas száll Fényes izmain villódzó rőt fényekkel. Botánra emlékeztet. Segédje egy bornértarcú arab. Jelen van még egy cingár, görbe ember, gyapjas göndörhajjal. Nyilván spanyol, valószínűleg a mechanikus. A kazárhoz rögzített műszerek csillognak, és nagy ritkán egy recsenő kommandó hangzik a szócsőből, mint az úrszava az ember tragédiájában. Ilyenkor némi mozgalom támad, legtöbbször dadogni kezd a lapátok folytonos harsugása, és dohog a kazán. Fém dolgok pengése visszhangzik néha a tompa gőzfürdői hangulatba. Gyurival tanácskozunk, hogy ajánlatos-e cigarettát kérni, de egyelőre úgy határozunk, hogy nem kérünk semmit, mert esetleg dolgozni kell és ezt semmilyen esetre sem akarjuk addig, amíg nem adnak enni. Ezek után a lengyel fiú rögtön elalszik. A hajó nagyon kicsi, és egyes tárgyakon látható felírások elárulják, hogy mediterrán a neve. Fejünk felett a kormánylánc súrója a padlót, aztán zörögbe megfeszül. Nagyon különös dologra ébredek fel. Az arcom gyuri téthajlása alatt van. Hónom alatt fogom a lengyel nyakát, és lábaink összekeveredve a limpának. Éppen tisztázni akarom az esetet, midőn egyben a furcsa gomolyakban sebesen gurulni kezdünk, amíg a falhoz nem ütődünk. Nagy nehezen elrendezzük összegabajodott végtagjainkat, és körülnézek. Nincs semmi különös. Fűtenek. Valamelyik oldalablagon besúrva egy kis tócsap, de különben a hangulat változatlan. A cingár vidáman felénk jön. A biszkáján vagyunk. Vihar van? kérdezem. Az angol golf, mondja, de már dőlünk. Minden erőnkkel kapaszkodni kell, és most már egy valóságos, hatalmas hullám löki be zúgva, zizegve nagy részét az ablakon. Akkor még nem tudtam, mi a biszkája. Homályosan emlékeztem az iskolából, hogy valami öbölféle. De hogy ez az öböl a hajósok réme és a Dél-Amerikába közlekedő gyönyörű, hatalmas keppalóniával csak épp úgy zsonglőrködik, mint egy rongyos halászbárkával, erről nem tudtam. Az előbbiek csak kezdetét jelentették az öbölnek de fél órai út után megindult az igazi tánc. A tenger harsogézzúk, a habok dühött hangokkal messziről erősbödve rohannak a hajónak, ami nincs megrőzítve, az óránként 120 km sebességgel csúszkál ide-oda. A felfüggesztett tárgyak bolondinga módjára lengenek. A tengeri betegségről már régen leszoktunk, de ettől a bolondimbolygástól bolygástól mégis szédülünk. Bizonyára a fűtők is, mert e soha sem lehet megszokni. A személyzet káromkodik kapaszkodva, tipegve járnak, mint a gyerekek. Egyszer csak odajön hozzánk az arab, és azt mondja, jöjjünk segíteni. Nekünk azonban megvannak a magunk szigorú törvényeink, és minthogy még nem kaptunk enni, szó sem lehetett munkáról, tehát mozdulatlanul és lehúnt szemmel fekszünk. Az arab figyelmeztetően oldalmaruk. Bágyatta ránézek, és elnyögöm neki, hogy beteg vagyok. Nagyon dühös lesz, ordít, és most gyuri baruk bele kétszer. Gyuri a szeme fehérjét rezekteti. Máládi. A lengyel fiú sem szóra, sem rugásra nem mozdul. Ő meghalt. Az arab tajtékzik, és a vállamnál fogva rángat fel. A szél olyan erős bödő, vészes süvöltéssel zúgált a hajón, mintha tízezer mentő autó vágtatna mellettünk egyszerre. Az arab a fülembe ordítja, hogy húzzam ki a hamut. Végül kirántja a kését, és megesküszik, hogy azonnal leszúr. Hogy elkerüljük a komolyabb komplikációkat, olyan hangokat adok, mint aki rögtön kitör a tengeri betegség. Erre hátra lép. A hajó dölni kezd. Neki egy oszlopnak, és közben véletlenül úgy felrúgom az arabot, hogy lerepül egészen a kazánig. Ottan ráripakodik, úgyhogy most már nem tud velünk törődni, mert a vihar eléri a tetőfokát. Az úrhangja folytó recsek. A hajó magasra emelkedik, aztán kínzó lassúsággal mélyre süllyed. Oldalra dől, és visszapattam. Jön a kapitány egy csuromvizes, fényes, fekete bőrköpenybe. Igazi, tengeri hős, éles, nyugodt arcával, hideg szürke szemével, mint egy Lord Nelson, vagy Diaz. Az arab ordítva ránk mutat. A kapitány kijelenti, hogy mind a hármunkat vasra veret. Az arab odaúrik és Gyurit rúgdalja. Ezúttal elhatároztam, hogy belém rúg, leütöm. De voltán szólt, az arab rohan, és közben kétszer neki megy a vasoszlopoknak. A kapitány gazembereknek nevez minket, akiknek meg fogja mutatni. Felmegy a vaslépcsőn, a fedézetről olyasféle robaj hallatszik, mintha ledőlt volna az árbóc. A cingármechanikus szerszámokkal babrál, és sziszegve tódul ki a gőz valahonnan. Végre békét hagynak nekünk. Sír a szél, zúg a tenger, búga a sziréna. A hajó minden porcikája recseg, és zsibbasztó időkig zuhan le a hullámok hátára, mintha a fenékig merülne. Aztán úgy megdől, hogy pillanatokig az a rémlik padlónak. Egyre csökkentik a tüzet, mindenfelől fröcsköl be a víz, rengeteg tócsát képezve, úgyhogy mind a hárman tele vagyunk olajos, kormos tengervízzel. A fedélzeten mezitlábas lépések dobognak. A cingár spanyol egy szelepet kalapál, és minden pillanatban más helyzetet vesz fel a hajó. A sziréna már egy másodpercig se hagyja abba búgást, és valahol a gőz újra kitörszi szegve. Mire a spanyol üvöltve vágja oda a szerszámait. A legrosszabb az, hogy nem lehet aludni. Két kézzel kapaszkodunk. Enyhe világosság dereng a gömbölyű ablakon. A hajó a teppóba tepóba és emelkedik. Az arab egy lapáttal szedi össze a szép szenet, a gép egyenletesen dolgozik, mind jobban reggeledik. Megenyhült a vihar. Egy frissen ébredt fűtőn jön le, hogy felváltsa a Később a cingár sózott halat meg kenyeret hoz nekünk. Gyuri minden látható átmenet nélkül jobban lett, és csodák csodája, az ételszaga feltámasztotta a lengyelt halottaiból. Kik vagyunk? kérdezi a cingár, és közén gugol. Hová utazunk? Ja, mindenütt nehéz, mondja végül a meséinkre. Gyuri, aki néha elszántságig szemtelen tud lenni, cigarettát kér az elattól. Rövid habozás után odadob egy párat. A hamus kocsi csenget. Mint egy megbeszélté erre, lemegyünk és kihúzzuk. A lengyel fiú belélő ki a másik kocsit. A kapitány szúros pillantással néz minket, aztán felmegy újra a vaslépcsőn. Kint egészen világos van. A frissen kelt fűtő élesen fütyű Botan aludni megy. Mindent megbékél. Az ember a természet és az ember a természettel. Rövid jeleket ad la, ha jót ülött. Újra mozgolódás támad a kazán körül, sebesen forgatják visszafelé a részhengereket, Lehúzzák az összes fogantyúkat, láncscsörgés hallatszik fentről, és egy hangrecseg élesen a szócsőből. Dámfandak! Kikötünk!